Крім свого існування, дати нічого не можу. Для мене гроші не важливі почути таке від жінки приємно завжди. Це, ніби ти говориш, людина не мовчить. Бо якщо навпаки, тоді переживаєш, бо цим тебе зовсім не розуміють. Ні. Я мовчу, коли не хочу про щось говорити, відповідати. Попросив щось на згадку, перетрясла сумочку, але нічого путнього. Чи непотрібного Тоді запропонувала одірвати зі записника Чистий аркуш у голубу клітку Сховав до свого Марливий ранок Дивне і лілове піднесення Панувало у місті навколо Страх, слабкість, недоспаного Але без переліку Швидше, тривога за майбутнє Якби подібний страх Стимулював постійно, хронічно То до цього можна було б звикнути А так, навіщо? Не скидалося воно і на юнацькій місяці розніженого, болючого пошуку краси. Було інакшим, новим. До Яни тягнуло сильніше, ніж потяг до самого себе. Поклик схожий, можливо, на її майбутню цидулку або телефонний дзвінок, які вже зараз ніби вимальовувалися і ставали більш вагомими навіть за мене, наче живі. Перед цим такої валентності, сили, притягання до чужих душ у собі не бачив коли пішла, одна за одною випалювалися цигарки. Не тому що легкі, просто не міг надихатися димом зібраним з паралельних світанків, що жили поруч з першої і другої ночі. Невільно зупинити і зупинитися самому. Умови довкола усе взаємовиключали. Вона тут і не тут. Далеко, я тут і близько. У понеділок з якогось дива проснувся у Богдана. Той у кімнаті мешкав сам один. Пішов будити Гацкевича, але він вже не спав. Зранку дуже помітно бомжів. Перехожий трапляється зрідка, тому погляд тягнеться до кожної стрічної людини і наштовхується на убогих прохачів. Гацкевич тихо похопився От роззява, навіть забувся про Богдана. Ванда теж свинота. «Проте я їх пошкодував. Коли я йшов, він ще дрихнув, а тобі волів передати, щоб у всякі взаємини на відстані не вірив». середині вокзалу було зимно, і ми кутилися у свої лахмани. Нерви Гацкевича після нічниць явно тупіли. Зрештою, мені також цікаво, з ким він був. «Вааню, можна до тебе під куртку? А то холодно, що не засну». І наша подруга мерзлякувата полізла до нього. Її прямий поїзд до Лемберга йтиме пізніше». Вона затихла, а я бачив, як мій друг щось ніби вирішував. Я спробував розколоти його. А де ти гуляв вчора. Проте він говорити не хотів. Перевів розмову на Ванду і вечоринку у Житомирян. Бринда сповеселішала. О, вони так цікаво витинали. На мокрому асфальті розчавлені дощовики, наче дохлі сперматозоїди. Доки їхній лідер Ромця після півсклянки Портвейну не сп'янів як дитя. Може, їх багато хто не сприймав, зате запам'ятають назавжди. Я їм не довіряв. Крізь їхнє панібратство визирав злий норов. Більше додати нічого. Я погодився. Ми ще пішли на танцюльки у кабак. Хотілося б це бачити. Не переживай, Гецою, як класно. Позіхнула. Таке відчуття, наче утікаємо з місця подій. Роз'їхалися ми просто. Я чомусь був упевнений, якщо наші з нею шляхи перетнуться, то не скоро. У потязі, розморені дбайливими стараннями машиніста, який надав вагонам заколисуючого ходу, ми спали покотом. Першою зателефонувала, так і вона. Привіт. Проте далі щось конкретніше я не встиг сказати. Це я. Страшенно захотілося тобі подзвонити. Нічого, що я телефоную першою. Я вже в Києві, завтра на пари. Доїхала, в принципі, нормально, тільки трошки не проспала і не зразу впізнала, де я. Приїхала у гуртожитку, вже була моя тітка, яка прибула з Грузії. Вона там живе, і п'ять років, як до мене, не приїжджала. Тож поспати мені так і не вдалося. Поки зібрала її, вимилася і пішла десь перекусити. Потім десь о 23-й поїхали на станцію, закинули її у поїзд і я рушила додому. Весь час, поки їхала з Луцька до Ківерців, чи яких там звідти до Києва, я думала про те, що хочу тобі подзвонити. А тепер я просто хочу до тебе. Це нічого, що я так кажу. Хочу до тебе приїхати, подумай». «Як твої справи? Як доїхали? Що там, твій з Вандою розпитували? Як вдома, як зміни? Головне, не пий. Я думаю, про тебе, сподіваючи, ти теж. Дзвони. Коли я не дозвонився сам, то просто кинув на два дні роботу і поїхав без попередження». Стріла зі стурбованою зрадливою усмішкою. Щойно проснулася ситуація дезабільє. «Ти вже десь зупинився?» прикриваючись халатиком, бо зійшла у них сама, мене нагору не пустили. Я після дороги трохи оспалий. Ще ні. Замислилася. І щоб залатати незручність, рішуче мовила. Так. Хм. То де ж та беззахисна дівчинка з Луцького підпілля? Де хоч якась радість? Коли сказав, що по телефону буду домовлятися з родичами, відповіла, «Добре, я зараз». Вона тоді поїхала зранку. Так, саме оце при персі я. А попереду так мріялося, що в дорозі цілий день, до того ж, йти у світлу пору доби, ліпше шляхом не слизьким, а кривим, бо уночі зникає навіть ця перевага.